Wanneer net, welkom het hierby net Radio SA, sy ekerk, waar jy ook al mag wees, waterplek op aarde, jy is baie, baie, baie, baie welkom. Gelukkig, as gevolg van die internet, kan hier die radiogolve dwars oor die ganse wereld gaan, En is daar nie eindelijk een plek op die aarde waar mens nou nie kan inskakel? By www.netradio.sa.co.za En dan na ons programme te luister nie. Hier is ons e-kerk waar ons graag ere dienst aanbied vir elke mens op die aarde. Ons probeer nie mense van ek bepaalde kerk afrokkel nie, as jy by jou eie kerk kan die dienst bywoon, dan is dit wonderlik. Hierdie gaan oor Godse woord wat verkondig word, soos die opdrag in Matthäus 28, dat ons dit aan alle nazies moet verkondig, so jy ken dalk mense wat kerkloos of kerklos is, mense wat in die buitenland is, wat daarna hunker om te luister na die woord van God in Afrikaans in mens in hospitaal en wat syk is by die huis ook al enige mens enige plek op aarde hy is meer as welkom ja, hier by die eredienst ek sel volgend die prediker Dr. Tini Uylers wat uitsaai hiervan uit Ayrini Pretoria in Suid Afrika Ons gaan nou saam bid en daarna gaan ons ons geloof beleid in die woorde van die apostoliese geloosbeleidnis. So kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskiet soos in die hemel, net soe ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelijkse broed, en vergewe ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie en versoeken nie, maar verlos ons van die boosde, want dan u behoor die koninkryk, en die kracht, en die heerlijkheid, in ewigheid Amen Hofa da beleid ons geloof, ons christelike geloof, in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis dit is seker die oudste beleidings wat ons van weet, dat hier so omtrent honderd jaar na Christus, En is belangrijk dat een mens van tyd tot tyd jou geloof in God beleid, dat jy verzeker weet waar die grondsla is waarop ons ons geloof bouw. So daar nie misleiding kan kom nie en jy weet, as iemand afweikt dan daarvan, dat jy moet protest aanteken, want ons geloof in God is onveranderlik. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die Himmel en die Aarde, en in Jezus Christus, die enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees gebore is uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruiseg is, gesterf het,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 Ons skrifleesing vir ochend kom uit Leviticus, die 23ste hoofdstuk, waar dit handel oor die wette, oor die groot feeste. En die thema van ons boodskap vir ochend is die opstanding van Jezus met die klem op as eersteling offer as eersteling offer, wat een van die feeste is, die eersteling offer, die feest van die eersteling offer. Leviticus 23, is daar een paar verse tot en met ons by die eersteling offer komt. Herder het die Heere met Mooses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israël en sê vir hulle, die feestuie van die Heere wat julle moet uitroep as heilige samenkomste, dit is my feestuie, klem daarop, is Godse feeste en hy wil hee, ons moet saam met ons feestveer op hierdie da en sommige mense, Uh, is van mening dat dit oud-testamenties is voorbij is en dat die mens dit nou nie meer moet vier nie, maar nou dit is die waarde, ons is nou bezig met een feestheid, ons is nou bezig met die paas feest, wat een van hier die feeste of dan die heel eerste van die feeste is, wat ons moet vier en is dit nou voorrecht om te weet dat ons feestveeringe gaan oor Jezus, omdat alles wat in die ganse skrif staan, in Jezus Christus in vervulling gaan. So, ek begin weer verder te lees, hier in Leviticus 23, nadat die Heere gezet, dit is my feest tijde aan vers 2, en die einde van vers 2 gaan ek aan, by vers 3. Sees dagen lang kan werk gedoen word, maar op die zevende dag, is dit een dag van volkome rust, een heilige vier dag. Dit is die heel eerste van die belangrikste dinge wat die mens moet verstaan rondom die feeste, is dat die sabbat ook een feest is, veronderstel om maar tijd te wees om blij te wees. Geen werk mag julle dan doen nie, dit is die sabbat van die heren in al julle woonpakke. Dit is die feestuie van die heren, Die heilige vierdaag wat jy moet uitroep op 'n bepaalde tyd in die eerste maand op die 14de van die maand teen die aand is die pascha van die Here. Dit is die 14 van die maand Nisan 14de van die maand Nisan teen die aand. Dit is dan ook daar die dag waarop Jezus as die paaslam geslag is. En op die vijftiende dag van hierdie maand is die feest van die ongesuurde brode van die Heere. Dit is tegen die aand van die pasga, dan begin, omdat die dag van die Bijbel begin in die aand van son onder tot son onder, dis 'n dag. Om begin die ongesuurde broode waarop mense ongesuurde brood moet eet. Alle suurdeeg moet uit die huise verwyder word. Want suurdeeg is 'n simbool van dinge wat verkeerd is. Maar ek lees weer by vers 16 op die vijftiende dag van hierdie maand, dit is altyd die maand Nisan die feest van die ongesuurde broode van die Heere. 7 dagen lang moet julle ongesuurde brood eet. Op die eerste dag moet daar vir julle een heilige vuur dag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Maar julle moet 7 dagen lang aan die Heere een vuur bring. Op die 7 dag moet daar een heilige vuur dag wees. Geen beroepswerk maar gedoen word nie. En die Heere het met Mooses gespreek en gesê, spreek met die kinders van Israël, sê vir hulle, as julle in die land kom, dit is na nou die beloofde land, wat ek vir julle gee as een opbrings, oes, moet julle die eersteling gerf van julle oes na die priester bring. Hierdie is een baie belangrike begrip wat ek wil hee dat u moet verstaan dit is iets wat mens nie verstaan as iemand het nou nie uit die skrif aan jou verduidelik nie Hier die eersteling gerf eersteling gerf wat beteken eersteling gerf dit is wanneer jy een oes het jy het sê na my gesaai en die heel eerste gerf van jou oos moet jy dan afsny met die sekel en dan vat jy daar die gerf na die priester toe daar by die tempel en die priester moet dit as een beweeg offer, moet hy dit aan die here offer hy swaai dit so in die lucht dit is een offer vers 11 hy moet die gerf voor die aangezig van die here beweeg so dat welgevallig kan wees. Die dag na die sabbat, het wil sê die sabbat is van die vrijdag, onthou vrijdag as die son sak tot by saturdag dat die son sak het is die sabbat dag. Nou die dag Na die sabbaddag is dan in ons terme dan die sondag. In die dag na die sabbad moet die priester dit beweeg. Julle moet ook op die dag, as julle die gerf beweeg, dan is daar nog een offer wat saamgebring moet word, maar ek wil nou net lees tot hier, so ons hierdie prentjie duidelik in ons gedagtes kan hee, van die dag na die sabbat wat van na die vrijdag aand tot na die saderdag aan dit is die sabbat en die dag daarna is in ons terme is dit nou sondag so ons is nou by daar die dag die eerste dag van die week as die dag van die beweeg offer of die eersteling offer baie belangrik Anders, as mens dit nie mooi verstaan nie, dan kry mens nie die volle begrip van wat Jezus gedoen het en wat alles vir ons gedoen is op hierdie specifieke dag nie. So, Leviticus 23, daar by die elfde vers die eersteling offer. Hy moet die gerf voor die aangezicht van die Heere beweeg, so dat welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Dit wil sê op die zondag en het is nou waar ons ons dan bevind. We graag die boodskap so aan u begin oordra. As inleiding vir u sê alles op aarde. Gebeur volgens Godse plan en Godse wil en Godse orde mens moet verstaan God die God van Abraham, Isaac en jakob het in die begin uit niks die hele ganse wereld die univers het hy in aansijn geroep uit niks ex nihilo Uit niks En Johannes' evangelie, as my die evangelie van Johannes mooi lees Dan sal jy sien hoe Johannes verduidelik niks het tot stand gekom Sonder die woord van God nie Want hy begin sy evangelie om te sê en hy begin As die woord en die woord was by God En die woord was God Hy was aan die begin van by God. Alle dinge het dier hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Dit is een baie, baie belangrijke begrip wat ek en jy moet in ons denken akkomodeer. God is in beheer van sy skipping. Niks kom tot stand sonder God nie. Wat is ook vandag in beheer van jou lewe Hy was op die 16e van Nisan Daar in Jerusalem in beheer van Jezus' lewe Hy het dit alles al haar fijn beplan vanuit Leviticus Waar die spesifieke da en in Exodus die specifieke dag neergeskryf is. En later is die dag aan Daniel verduidelik door een engel wat aan hom verskyn het, terwijl Daniel bezig was om te bid, en die engel vir hom kom sê het, ek wil alles mooi aan jou verduidelik, ek het gekom om aan jou te kom verduidelik. En hy het vir my precies die dag gesê wanneer Jezus op die rug van Eesel, Jerusalemse binne rijd, die tiende van die maand Nisan. En omdat Jezus die paaslaan is gesê, op die veertiende van die maand Nisan geslag, en op die volgende dag, die saaderdag het uiter hel en leer gedaald. Daar het hy aan die gevangenis die evangelie die goeie nieuws gaan verkondig Die geeste wat in die gevangenisse was Dat ongehoorsam was in die dag van Noach, die geluister het nie Daar het hy die wonderlijke geleentheid gehad om te luister Na die evangelie verkondiging dier Jezus Alles gebeur volgens Godse plan en Godse wil en Godse orde. Alles in jou leven kan ook so gebeur. As een mens jou leven in Godse handen plaas en jy volg om en jy luister na die invluistering van die geest van die Heere, want die geest van die Heere gaan jou altyd terugbring skrif toe. hy sal jou herinner, het Jezus gesê, aan alles wat ek julle geleer het. So ons week het hier begin met Palmsondag, 10e, ons was by die kruisiging, by die 14e. Die 15e was vir ons goeie, nieuws van goeie vrijdag, en aan die geeste As op die 15 is die goeie nieuws gaan verkondig Die geest in die gevangenis Hulle wat destijds ongehoorzaam was En vandag is ons by die eersteling offer Jezus wat as eersteling uit die dood uit opgestaan het En daar die eersteling offer Dit was die eerste punt dan van die boodskap wat uit Leviticus 23 kom en in vers 11 het ek dit aan u voorgehoud, 11 vers en hy moet die gerf voor die aangesig van die Heere beweeg so dat welgevallig kan wees, die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg so ons belangrik om dit te weet weet dat daar iets is soos een eerstilling offer. Die tweede punt van die boodskap van is die graf van Jezus, waar hy begrawe is, is leeg bevind. As u saam met my kyk by Matthäus' evangelie, by hoofstuk 28, en by verse 1 Matteus 28 Die opskrif in die ou Afrikaanse vertaling die 1933 53 waar dit ek lees die opstanding die eerste vers van hoofstuk 28 en laat na die Sabbat moet mooi luister hoe hier die woorde gekies word, en laat na die Sabbat, die Sabbat, wie het vir jy gesê, begin vrijdag aand, tot zaterdag aand. Nou is het laat na die Sabbat is, dan betekent dit, dit is nou na son onder. Toe dit begin lig word, wil sê daar die nacht, dier die loop van die varnacht, is nou die laat na die Sabbat. Toe dit begin lig word, het wil sê, as dit begin lig word, dan is dit nou die dag na die sabbat, dan is dit sondag. Toe dit begin licht word, tegen die eerste dag van die week, wat sondag is, hier die dag waarop ek en jy ons nou hier bevind, kan jy op jou kalender ook kyk, dit is hoe die kalender, ons kalender bereken word, dat dit die eerste dag van die week is. Toe kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom een groot aardbeving, want die hengel van die heren het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen voor die opening weggerol en daarop gaan sit. en sy gedaante was soos weerlig, en sy kleding wit soos sneeuw. Dit is hoe die jimmelweesens allemaal lyk. Jy sal onthou dat Mooses op een stadium, toe hy op die Sinaï berg saam met God was, het hy daar van die berg afgekom en sy gezicht het begin skyn soos die son. Dit is wat gebeurt In Godse teenwoordigheid, dit is hoe ons verheerlikte lichame gaan lyk, ons gaan skyn soos die son, soos die sterre, soos wat Daniel dit ook sê, skyn soos die, die sterre verewig en altoos, ons gaan daar die verheerlikte lichame weer terugkry, wat ons verloor het, Nou hier is hier die jimmelweesing, hier die engel en sy gedaante was soos weerlig en ek het vir jy bieke beskryf oor Mooses en dan ken ons ook die verhaal of dit wat aangeteken staan in Gods woord oor die berg van verheerliking daar die woord woord aan gebruik verheerliking waar Jezus Voor die oor van drie van sy disciples, Verander het van gedaante en begin sky net soos die son. Sy verheerlikte vorm wat hulle omgesien het daar, Daarom word die berg dan genoem, die berg van verheerliking. Want dit is die verheerliking van Jezus' lichaam daar in die teenwoordigheid van sy disciples. Dan weet ons ook op aarde Het het gebeur met Stephanus Terwijl hy gestenig is Terwijl hy nog so staan Het hy begin verander van gedaante En sy gezicht het begin schyn Soos die son Die hemelweesens lyk like, Allemaal so like soos die weerlig En nou staan daar ook in witse sneeuw Dit is maar een wit licht wat die mens beskryf. En uit vrees vir hom het die wachtige bewe en soos dooi is geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vrouwe, moet nie vrees nie, want ek weet julle soek Jezus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie Hy het opgestaan Soos hy gesê het Kom kyk Na die plek Waar die Heere geleid En gaan hastig En sê vir sy disciples Hy het opgestaan Uit die dode En gaan vooruit Voor julle uit Na Galilea Daar sal jylle omsien. Kyk, ek het dit vir jylle gesê. So die belangrike aankondiging hier op hierdie specifieke dag na die sabbat, sondag. Jezus het opgestaan. Het opgestaan uit die dood. En vir my en vir jou moet het baie, baie besonderse betekenis hee, dat Jezus uit die dood opgestaan het. Want dit is vir my en vir jou daar die versekering, dat jy nooit gaan sterf nie. Jezus het gesê, as jy in my glo, sal jy leven, al het jy ook, Gesterwe Ek en jy het die eeuwige leven ontvang Door ons geloof in Jezus Christus Hier sien ons dit Als die tweede punt van hier die boodskap Die graf is leeg Jezus het opgestaan En omdat Jezus opgestaan het gaan ek en jy ook opstaan. Dit is een versekering, is een zekerheid. Kom ons gaan na die gedeelte waar Jezus aan die kruis gehang het, by verse 50 in Matthäus 27. Daarop het Jezus weer met een groot stem geroep en die gees gegeen, En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bood tot onder, en die aarde het gebewe, en die rotse het geskeur, en die grafte het opgegaan, en baie lichame van die ontslape heiliges het opgestaan, omdat ouwe heilige is iemand wat die Jezus geskeur, aangeneem het, het is iemand wat sy hoop geplaas het op Jezus as die Messias, het is ontslape heiliges. Krafte het opgegaan, die lichame van hierdie ontslape heiliges het opgestaan, maar hulle kon nie rechtig voor Jezus opstaan nie, daarom is hulle teruggehoud, In vers 53 sê, en na sy opstanding, dat was sê, Jezus die opstanding waarmee ons nou hier bezig is, na sy opstanding, het hulle uit die grafte uitgegaan en aan die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. Jy sê, dit was nie net Jezus wat opgestaan het nie. God het toegelaat dat daar een hele klomp ander mense saam met hom opstaan, maar Jezus moest die eerste een wees, want hy is die eerste ling offer. Hy is die eerste ling wat opgestaan het, en omdat hy opgestaan het, sal elke ander mens opstaan, Net soos wat ons die prentie het van die persoon, die boer, wat sy eersteling gerf, moes geneem het daar na die priester, en die priester moes dit wuif voor die Heere, so dat dit een waarborg sou wees, dat die rest van sy oes een sukses sal wees. Dit was die rede. Die rede van die eersteling gerf wat na die priester gebring moet word, om geoffer te word. Nou weet u wat? Jezus het al hier die mense wat opgestaan het. Kom, ek sê dit nou vir jou. Misschien sal niemand dit ooit vir jou sê nie. Maar laat my dan toe om dit vir jou te sê. Jezus het hier die eerste mense wat opgestaan het. Het hy als eersteling offer Na God geneem As een wijfoffer So dat dit Een waarborg so wees Dat die rest van die kerk Die rest van die oes Slondou Jezus het altyd Na die kerk verwees As die oes Die, sê die oes is al ruid En daar is Te min werkers Ek en jy, my liewe bete en sysie, gaan ook opstaan, en dien jy sterf voordat Jezus weerkom. Omdou Paulus praat hiervan, wanneer hy vir ons verduidelik, dat ons Jezus tegemoed sal gaan in die lucht, tydens die feest van Trampette, dus hoe kom jy ook na Paulus, daar die boodskap moet luister, dan ek oor die fees van die trompeter gaan praat, dan gaan daar twee goed gebeur, mense wat nog hier op die aarde as geloviges gaan wees, gaan onmiddellik verander word en een verheerlikte lichaam ontvangt, En die wat al gesterf het in Christus, soos jy die, die mense wat ons nou hiervan lees, waarvan die graf toe opgegaan het, hulle gaan ook onmiddellik amal opstaan, amal wat in Christus gesterf het. Elke Christen wat gesterf het, gaan opstaan met een verheerlikte lichaam. En ons wat in die leven oorblij, sê Paulus, gaan ook in die oogbunk verander word in ons verheerlikte lichaam, soos hier die lichaam wat ek nou nou vir jou beschrijf het. En so gaan ons die Heere te tegemoet in die lig, die kerk van die Heere Jezus, deelwees van hier die oes. Daarom moet ons alles kracht te inspan en seker maak ons vertel hier die goeie nies aan elke mens op aarde bid saam met my vir elke mens op aarde wat Jezus nog nie aangeneem het nie wat nog nie die evangelie gehoor het nie dat die strale of die golwe van hierdie radio by hulle sal uitkom dat hulle die geleentheid sal kry om die waarheid te hoor, dat hulle wederbaar sal word, so hulle deel kan hee aan die opstanding. So dat hierdie opstanding sondag ook vir hulle vol betekenis sal wees. Want u moet onthou, dat is baie my, wat hierdie waarheid nog nooit gehoor het nie. Daar is baie mense wat weet van hierdie paassondag, maar hulle het geen ondervinding met Jezus nie. Daar is nie geloof in hulle nie. Daarom is daar ook die blijdskap nie, daarom is daar ook nie sin eindelijk nie. Dit is maar net een lang naweek. For sommige mense is hierdie lang naweek, maar net een lang naweek. Dit is maar net een tyd om te gaan vakantie hou. en die kerke staan leeg en as ek nou sê, leeg beteken nou nie rechtig dat geen mense is nie maar baie mense is weg hulle is met vakantie en ons gun mense die vakantie en vir daar die rede is hier die internet radio een wonderlijke voorrecht om mense wat met vakantie is ook te kan bedien waar hulle dan nou ook al mag wees, maar net een slim foongebruik inskakel en luister na hierdie wonderlijke goeie nieuws van God. So Matthäus 27 vanaf verse 50 vertel vir ons hierdie wonderlijke verhaal van Jezus wat opgestaan het, en mense wat saam met om opgestaan het, grafte wat op, opgegaan het, en mense wat in die Riesalem in is, en aan hulle gaan verskyn het, maar hulle is eerst toegelaat om te verskyn, nadat Jezus opgestaan het. Ek kan nie denk na die verhale wat mense moes gehoor het op hierdie dag Van mense wat al oorlede was Ek weet nie wie dit is wat opgestaan het nie Hier staan maar net vir ons die lichame van die ontslape heiliges Baie lichame van die ontslape heiliges Dit mag tal bekende figure gewees het Uit die geschiedenis wat opgestaan het en gaan vertel het van hierdie groot, groot, groot wonder van die feit dat die mens uit die dood kan opstaan. En ek wil praat dat jy daaraan sal vasthou met alles, maar dat jy ook jy oog sal ophou vir die kalender van God en vir sy oorloosie, om te weet van die komst van die Heere Jezus en dat die mens vir daar die komst wanneer hy gaan, kom tijdens die feest van trompette en ons om sal tegemoet gaan in die lucht dat jy gereed sal wees vir daar die dag. En dit is die opstanding van die kerk, waarvan ons ook een paar verse kan lees as een derde punt in 1 Korintheers hoofdstuk 15 1 Korintheers hoofdstuk 15 is een baie interessante hoofdstuk wat ook gaan oor die opstanding en ek lees vir jou vanaf verse 19 As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop Dan is ons die ellendigste van alle mense Wat Paulus sê, hy sê, hy sê jy nou leef Maar net vir hierdie tydelike bestaan Sê, dan sê die ellendigste van alle mense Want het is tydelik Die tydelike dinge gaan voorbij Gaan kom in eeuwigheid wat gaan aanbreek Hy sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dode hy het die eersteling geword van die wat ontslaap slaap het. Sê nie weer die woord eersteling? Moet om maar onderstreep vir jyself woord en vir jou kant aantekening maak wat vir jou verwijs naar Leviticus 23 dat jy kan kyk wat is die eersteling gerf en die eersteling offer so dit nie maar net een woord is nie maar een mooi begrip. Want aangezien die dood Dere mens is, is die opstanding van die dode ook dere mens Hier word nou verwees na die twee Adams Die eerste Adam, uit hom erf jy die dood En die tweede, die laatste Adam, Jezus By hom erf jy die opstanding, die eeuwige lewe Dit is die nieuwe testament oor Want so hulle allemaal in Adam sterwe so sal hulle ook amal in Christus levend gemaakt word. Maar elkeen in sy eie orde, sê so jy is dan onderstreep ek of highlight ek, daar die verse, eie orde, maar elkeen in sy eie orde, lees 1 Korinties 15 23, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan hom behoort by sy komst, mense, daarna die wat aan hom behoort by sy komst, dit is die eerste opstanding, wat gaan plaas, en nou vir die, die eersteling offer, daar waar mense in Jerusalem opgestaan het, dit was die eersteling gerf, maar dit is nie die eerste opstanding nie, want allemaal so dan opgestaan het, maar dit was net een paar mense, as eerstelang gerf. Hier gaan dit oor een bepaalde orde. Jezus het as eerstelang opgestaan, saam met die mense, wat daar die tyd toe die aarde zo so gebewe het, en die graft opgegaan het. Daarna die wat aan Christus behoort, by sy komst, dis ek en jy, ek praat nou met jou, my liewe boete, en sysie, as jy nou aan Jezus behoort, en jy sterf in die tisne tyd, so jy kan dink aan jou ma, jou pa, jou oupa, jou oupa groeikie en allerhande ander mense voor jou, wat gelovig is, was allemaal van hulle, gaan opstaan as die tweede orde, nee, die eerste orde, volgens, elke en volgens die orde, as eerstel in Christus, daarra die wat aan Christus behoort, by sy komst. En dan is daar een ander orde, daarna kom die einde wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee en hy alle heerskapie en alle geslag en mag vernietig het, dan is daar nog een opstanding want allemaal gaan dan uit die dood uit opstaan die see gaan sy dooi en die aarde en so meer en mense gaan in, in een lang touw staan, hulle gaan dan voor die die wit troon van God verskyn en elke tong gaan belei en elke knie gaan boig want allmaal gaan dan opstaan en dan is dit die finale oordeel. So die wat is die wonder van ons dag van dag? Jezus as eersteling wat uit die dode Opgestaan het En ek en jy Gaan wanneer Jezus Kom By die laaste Trompet Dan gaan ons As ons nog Hier in die lewe oorblij En ek gaan vir jou vertel Hoe die skrif en hier die Feeste werk, want u sien hoe hier die Feeste precies In vervulling gaan en Christus. Vandaar die eerste gedeelte by die 10de van Niswan tot by die 14de van Niswan, die 15 die 16de van Niswan en na dit wil jy lees as jy aanlees 50 dae daarna, nadat Jesus opgestaan het, was dit 50 dae wat getel moet word en dit is die woord Pentekost is 50 dae. Het die uitstorting van die Heilige Geest wat precies dan volgens daar die berekening is, soos dit aangegee is plaasgevind het. God werk alles volgens een plan en sy plan is nie verskeiling weg nie, dit is in die woord van God. Mens moet net iemand hee om dit aan jou te verduidelik so dat jy dit ook kan sien. Daarom moet jy luister en sal op stadium oor die feeste met u praat. Want die volgende feest, haar volg waarvoor ons nou wacht, is die fees van trompeten en ek wil dit haar aan jou beskryf en ek wil jou die tekens wat saamgan met haar die feest van trompeten, so die dag jou nie skielik sal oorval nie. Want daar is tekens gegee aan die zon, maan en sterre en as jy niks weet van die zon, maan en van die sterre nie, gaan jy het alles jy oorval, soos dit destijds gebeur het, toe Jezus gebore is, was daar een teken in die licha, was een ster, maar daar was mense wat die sterre ster het en wat geweet het. Die rest van die mense, het laat nie dat Jezus gebore is. Nou, jy wil nie hee, dat hier die dag, wanneer Jezus die kerk omhaal, Dat jy nie gereed sal wees nie Ek weet, jy wil gereed wees Dis die rede, hoekom jy luister Dis Godse gees wat, wat so binnen in jou vibreer En opgewonde maak oor daar die wonderlijke dag So dat jy ook daarvoor gereed sal wees Kom ons gebruik ook ons nachtmal brooike As jy brooike by jou het Jezus het in die nacht waarin hy verhaai is Het hy die brood gebreek Nou ek het een broeikie wat een, een paasbroeikie is, en die paasbroeikie is, is een wonderlijke symbool, op hom is daar een kruis, wat is, symbool is van die kruis, die brood is, is een symbool van Jezus' lichaam, hy is die brood van die lewe, en binnen in die broeikie sal jy ook sien, as jy nou die rechte broeikies koop, is daar roescheinkies in, wat een symbool is van Uit die aard van die zaak, symbool van die wijn So hier het jy dit alles in een in hierdie broekie ek wil jou vraag, die paastijd Koop maar liever hierdie broekie, schee die broede aan jou kinders Verduidelik vir hulle die paas verhaal Want ons kan nie van paaseiers en van haase en die goed gebruik maak Om vir die kinders die verhaal te vertel En ek wil daar nie een groot issue maak As ek daar die Engelse woord kan gebruik Van paashase en van die eiers en al die goede, maar dit gaan nie help nie Wat gaan help is hier die brooikie, die paasbrooikie En het vir my so interessant dat God dit dier die eeuwe hier in stand gehou het Elke paastijd word hier die brooikies gemaakt Is dit tot ons beskikking, so ons kan dit An ons kinders gee en vir hulle geduidelik Jesus die die brood geneem en dit gebrek en gesê, dit is my lichaam En as jy van die brood het, dan vir ek jou vraag om stikkie daarvan te eet Want Jezus het gesê, ons moet het eet tot sy gedachten is En daarna ook het hy die wijn gegeef wat sy symbool is van sy bloed Ek eet net gauw my broekie Maar gaan nou vir jou geleendheid geef om het self te doen ook Daarna, as daar saam met iemand is, wat vir jy kan help, een stikje brood gee en die wijn, dan daarna en daarmee spreek ek die sêen van die Heere oor jou uit, terwijl jy jou broodkie eet en jou wijn drink of jou druive sap. Mag die genade van ons Heere Jezus, die liefde van ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest met jou blij totdat Jezus Christus weerkom en ek sien jou weer vanavond 7 uur tydens die program Stem van Hoop Amen Oog oh my my beminde en hartlo langs my in ek vat na die vater as die wolke voor die die toekomst volg my my belende die risonte van die rijn soos Amerika is daar niemand waar my vat